Menslief, ek is lief vir maandag middag om vijf, sam met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom by my program, Menslief, ek is lief vir jou. Elke middag, en maandag middag en vrijdag middag om vijf, voordat ek aangeblik net noem, die radio raak nie betrokken by politieke of godsdienstige argumente nie ons waardeer en respekteer alle gelowe op hierdie hartbol. Artikels en materiale gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betroeken omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskryver, en die radio geen natuurlijk berichte nie steer, soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En die programme word aangebied, in samenwerking tussen net radio SA en FM stereo. Bye bye, dankie vir jou saamkeier, en ons gaan lekker keier tot 6 uur vandag, met heerlijke muziek, en natuurlijk het ons laatst, week gesels, oor wat dokter potgieter gesê het, oor wanneer jy broos en ons seger voel, vandag gaan ons by die kyk, na, die perspektief in myse lewe en op my program is dit natuurlijk perspektief op jou lewe en probleme maar voordat ons daarby kom, eers een stikkie muziek en ek op die draadtafel vir ons breng die kala met die story, geniet om saam met my muziek muziek muziek muziek muziek story I am. So many stories where I've been and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them. climbed across cha ah, no. so gesels ek baie bye welkom aan André bye bye welkom aan amal wat saam ingeskakel is jammer toe het my internet ek sien my internet het so bykie geval ek weet nie wat vandag fout is nie dit is seker maar die weer wat in die internet iets uit te waai het story, dier Brandy Kala, baie mooi liekie, so wat André gesê, baie welkom André, dat jy ingeskakel het by ons vandag, ook Martie wat ingeskakel is, Betsy, en Arlene het gesê, sy was ingeskakel gewees, so baie welkom en baie dankie aan Ar Arlene van heerlijke muziek vandag, dit was somme, een plesier om saam te luister op die maandag. Natuurlijk het ons Kau het in die land vandag, Jolanda het gesê daar by haar, is dit vandag soonskyn, die sonik het geskyn, sy het bykie later buiten toe gewaag het, Jolanda het laat weet ons, of het kautus daar by jou, en dan was daar iemand wat gesê het, hulle het nie, nog nie sneeuw gesê nie, en in Lesotho sneeuw die dag, die hele dag, dit het gestraan daar gesneeuw, daar is vir oogend een video op, wether South Africa's, Weisboekblad, in Stoomsat Afrikas Weisboekblad met uh, videokie wat weis hoe leite daar in so toe wat so heerlik gesneeuw het. Ek dink in Johannesburg het het hier so in 1981 gesneeuw en het in, in 1964 gesneeuw sêle vir my. Let weet my of Johannesburgers weer gesneeuw ervaard behalwe vir die twee tye, ek is nie bewus van enige ander tyd nie. Laat weet my, as jy sneeuw in jou area het, en as jy min sneeuw kry of baie sneeuw kry, ek sta nogal belang om te hoor. Maar gesels gerust saam op ons Skype klets kamerkie, gaan soek op Skype, na Skype klets, en sluit andag, keir saam met ons, ons is nog nie baie daar, wat op die Skype klets kamerkie keir nie, ek weet FM stereo, jylle keir ons graag op die FM stereo gesels blad, onthou ek nou op die Facebook plaas saam keir, Op die linkerkant van die Facebook blad is daar skak ek wat sê luister saam en radio, gaan klik daar op, dan maak so klein klets, kamer ek die oop daar, jy kan saam amal wat saamkeer, saam gesels, en jy kan ook met die wat op die ligge saam gesels, ek self is nie baie lief vir die Facebook blaie nie, so ek is maar bitter min op die Facebook blaie, maar ek is, jy kan my kry op Skype klets natuurlijk, en saam gesels, so het is nie programmadeer. Ek hy nog sametje tot 6 uur toe, heerlijke muziek en natuurlijk gesels ons vandag oor die begrip perspektief op jou leven en probleme in onthou, jy is uniek, jy is speciaal en jy het diep diep kracht binnen jou waarmee jy enige probleem die hoofd kan biedt. Ons amal ondervind een of ander tyd probleme, jy het probleme, ek het probleme, selfs die koning en koning hang van ene lang tyd probleme. En die meeste van ons beleef ma die soort probleme. Dit is echter hoe ons hierdie situasies anteer, wat die verskil maak van mens tot mens. Die perspektief waarmee jy na jou probleme kyk is baie belangrik. Dit is nie nodig om dinge, nie in hulle relatieve belangrikheid tot die groter prentkie te sien nie. So dit is nodig, met ander woorde, om die dinge in hulle relatieve belangrikheid tot die groter prentkie te sien. Hoeveel mense hou hulle bezig om met onbenullighede hulle saaf te kwaal, en hulle tyd te mors. Soveel mense traak dinge jyltomel uit proporsie uit, en dit veroorzaak, dikwels groot onmin in vriendskappe, families, en natuurlijk ook die, wil ek. Wat ek gewoon ek vir myself sê, as ek my bloedig vererg hoor iets, dan sê ek vir myself, is dit die moeite waard, om na een groot baarde oor op te skop, of is hulle glimlach? Onthou, Jy het die kiese hoe jy situasies garanteer, enige ding kan met jou gebeur, maar jy kies self hoe jy daar die situasies garanteer. Ja, ek weet, jy sê nou daar in jou achterkop, dis makkelier gesê is gedaan, maar gaan sit op jy terug, tal tot 10 en maak daar die besluit, wil jy? kwaad word, wil jy nie kwaad word nie, wil jy met een sier gesig rondloop, of wil jy glimlach? Natuurlijk wil ons allemaal glimlach en gelukkig voel, so maak die kese en maak die rechte besluit. Nou is die vraag, wat bedoel jy om een gesonde perspektief op jou probleeme te hee? Kom ek antwoord het so. In. Dit is soos om een weiehoek lens op jou kamera te sit. Jy kry een beterskoot van die landskap voor jou. Jy sien die probleem of incident in perspektief tot jou hele lewe. Het jou gesien hoe moeilik mense in die verkeer kan raak oor ietsie klein? As dis asof hulle, hulle jy meer nie kan beteel nie. En dan, as jy bijvoorbeeld in die restaurant sit, het jy al iemand gesien wat ontplof in die restaurant net omdat jy nie dadelijk die rekelnerin bedien is nie. Wat is hy my nou ekstra in vandagse lekker ervaring van hy uit eet? Of mense op reis, op vakansie kry pap veel? Een oud sal uitklim en moor en skaal, hoekom moet dit nou juist met my gebeur het? Die hele dag is sommer vir amal in die motor versier. Dik mond en ongelukkig reis li dan amal verder en is glad nie lekker vir die familie om so saam te reis en saam te keir as iemand moor en sweets en and... klaan neem. Iemand anders in die selfde situasie sal natuurlijk uit die karre klim bene, a bieke rek, reik die omgeving wie die of die, die karroe bosies en die droe karroe in en is dankbaar dat hulle nie ongeluk gehad het, toe die wielpap geraak het nie. Hy gesels lekker en drink koffie, ry die om en ry verder in vrede en vreegte. Jy het die kese in wat er context, jy daar die probleem gaan plaas. Onthoud dit, Dis is juist hier die perspektief op sake, wat dikwels probleeme tussen ouwers en hulle volwassen kinders kan veroorzaak. Jou mening hier oor, dit is inderdaad soe, Een ouwerpaar het twee getrouwe kinders, die een dochter na man is verantwoordelik. Hulle het een standvastige werk en het gaan goed in die huwelik. Die ouwers besluit om vir hulle so 850.000 rand te skenk, as een vroege erfporsie. Die kinders besluit om 'n eind om daarmee te koop as een belegging en die ouwers is gelukkig met die besluit van hulle kind en skoonseen en plaas die geld oor. Die ander dochter na man val rond, die man het nou reeds twee keer sy werk verloor of tak meer, hy het reeds twee keer een eie bezigheid begin, my moes na paar maande toemaak, die reden wat hy aanvoer is die swak ekonomie, verder wil hy nou weer werk van werk verander omrede hy nie die bestieder kan verdraan nie, hy kom nie oor die weg nie, die dochter soek nou al een paar jaar lang na werk, maar sy kry ook nie die werk wat sy eindelijk wil doen nie, of die salaris is te min Nou wil hulle die beloofde geld van hulle ouwers gebruik om na Spanje toe te verhuis en een café daar te gaan oopmaak. Daar is vriende in Spanje wat hulle so'n gloos hulle help. Die ouwers besluit toe om nie die geld in die tweede dochter naar haar man te skink nie. Die ouwers voel dat die risiko te hoog is. Hulle is te getrast, koop een meentuis in die trust, die dochter in die schoon sê inkomst uit die verheering van die eindom, maar om dit in die trust is kan dit nou nie verkoop nie. Die perspektief van die ouders en hulle ervaring dier die jare het roolig te vuile laat flikker oor die toede dochter naar manse planne. Die ouders voelde die geld wat vir hulle self dier die jare afgesloof het en baie harde al voor gewerk het, nie sommer net so vermoors kan word nie. Die dochter in Skonsien is bresend vir die ouders omrede, hulle nie die kontant van die 850.000 kon kry nie, Hier ‘n ons verskil in perspektief op 'n situasie. Die feit van hierdie geval is wel dat die erflating of geskink nie een reg is nie. Dit is ‘n voorrecht in die dochter en skoonseen behoorde dan ook so te sien. Die dochter en sko, skoonseen krij wel hulle 58.000 maar nie in die vorm van kontant nie kom ons luister eers by een stikkie muziek en soos ek gesied, ek het hierdie stikkie sê op die draaitafel volgende ene kie is Andrea Berg doe hast my 1000 maal belogen dit beteken natuurlijk jy het my 1000 maal belig en jy het my 1000 maal verloor doe hast my 1000 maal belogen hier kom hy o daar het hy weggeglip hier kom hy weer Luistering net om saam met my hier kom ek. Hoe braafs Niemand sags het me duizendmaal beleeg. Die vrou is soos ou oh, rooi, wanneer ouder sy voort, hoe mooier en aantrekkeliker like sy. Betuifrouwens is daarom gesênd om met die jare al mooier te word. En toe het ek nou vandag een glipsie by my, ek is so angstig en ek om met jou te gesels en saam met jou te keier, dat ek my mikrofoon sy knoppie misdruk, en terwijl die muziek speel, hoes ek per ongeluk en ek tik hier verval, en jy hoor als wat ek hier anfang. My syke dinge gebeur, my die best in die families, so vergewe my map vir daie eniekie. Ons gaan in met ons spijskaart, en ek is nog steeds bezig met die dochters, skoondochters en skoonseens, wat hulle ervoor sê voor die tyd kry. As mys nou kyk na hierdie situasie, communicatie rondom sylke sake is uiters belangrijk tussen ouders en volwassen kinders. Gesprekvoering kan onduidelik kere opklaar en motieve verduidelik. Wat bewolk of verduister een mens perspektief op die lewe, Daar is hele klomp goed waarin mens kan denk en hier is een paar van hulle. Dit is nou die dinge wat in mense perspektief bewolk of verduister. Mense wat een vinnig en gejaagd lewe is een van hulle. Hulle ken die rustigheid en vrede nie. Tweedens, mense wat verbitterd en vol haat is. Dit maak jou perspektief op die lewe verwrongen. Mense wat alles wil rechtpak klei. Nog ene is mense wat dink, het is altyd reg. Mense met ’n egocentrische uitkijk op die lewe, alles draai ons net altyd om myself. Mense met angstigheid en bekommernis in die gemoed. Hoe kan ek een gebalanceerde uitkijk op die lewe verkrysie vraag? Hieroor kan een mens baie skryf en praat, maar van die volgende vijf dingetjies kan mens daak help. Die eerste ene is, dink een bykie, Hoe pas jy in die groter prentjie in? Vra jouself een paar vraag. Hoe kom is ek hier op die planeet aarde? Wat is die doel van my leven? Wat blokkeer my om my potentiaal voluit te kan uitlewe? Tweeens is sien die wonderwerke rondom jou raak. Jy kan asemal lach, gesels, opstaan, tanneborsel, jy kan die volkies in die bome hoor vluit, jy sien hoe groei die roose, hoe drijf die wolke in die blauw licht, jy ervaar hoe rooteer die aardom sy eie as, en hoe is daar afwisselende dag en nacht, en jy sien hoe verander die seisoene, en s'nachts sien jy die miljoene sterre in die zwart hemelruim. Wow, hoe bevoorig is jy nie om te lewe, in een heelal en een wereld van wonderwerking nie. Raak betrokken by mense wat dier moeilike tyd in die lewe gaan. Besoek bijvoorbeeld jou patiënte in jou kankerafdeling van die hospitaal. Gaan bied jou dienste aan by het huis, vir gestreemde volwassenis of selfs een ouwe thuis. Groei jou godsdienstig uitkrik op die lewe. Leer meer van jo skipper dier gebed. Belangrik is dat jy dit elke dag doen. Omring jouself met positieve mense, met een verskeidheid van persoonlikhede, beroepe belangstellings, perspektieve, verbree die lens van jou lewe. En soos ek laasweek gesê het, raak ontsla van die negatieve mense in jou lewe, door die mense wat op jou energie wat al die positieve energie uit jou uittraak. Raak ontslaaf van die negatieve dinge en die negatieve mense. Omring jou met suksesvolle, positieve mense en dit sal jou ook ‘n hupstootje gee. As daar iets in jou lewe is wat jou terughou, raak ontslaaf van het, kap daar die seertoon af wat jou pla en word positief. Verbreeet daar die lens van jou lewe. Die volgende vraag is, hoe maak ek as dinge net te bezig raak en hand uitdruk? Wanneer ek dier is van die roodrocesie van die lewe, in die eerste plek is het belangrijk om toon te hou dat jy een kiese het. Jy het altyd een kiese. Jy kan kies wat jy die dag gaan doen. Jy kan kies, gaan ek vandag glimlach of gaan ek vandag met een siergisse grond loop? Gaan ek my vererg of gaan ek my nie erg nie? Gaan ek my steer aan my vriendin, my baas, my collega, my man, my vrou, of gaan ek nie? Nou sal drie dinge waarin een mens kan kyk wat belangrik is. Eerstens, traak die grense. Moe nie meer op jou skouwers laai as wat jy kan nie. Dit is nie nodig om take te aanvaar wat voor jy nie tyd het nie. Sê duidelik, jy het nie nou tyd daarvoor nie. Jy hoef ook nie of ook uitnodigings uitnodigingsnaar funksies te aanvaar, as jy nie tyd of lisse daarvoor nie. Leer om nee te sê, daar is kracht in die woord nie. Snyd die rompslomp uit jou lewe uit, kry die dinge weg wat jou hinder, en daar die energie van jou tap. Maar die lewe, is die lewe daak nie, a bietjies te ernstig nie, is die vraag. Moet ons nie lag en meer humor in die lewe sê nie, Ja, natuurlik, dit is so baie, baie waar. Ons neem ding en mense soms heeltemal te ernstig op. Vind die humor in elke dagse situasie, lach en neem die spanning tussen mense weg. Humor bou brud tussen mense. Lach maak jou optimisties. Lach verdrijf die donker donkerwolke wat jou denken besoedel. Lach a biekie, lach vir iets simpels, nou nie soos ek maak vir enige simpel ding, lach nie, en dan nie kan ophou lach nie, maar lach a biekie vir ietsie. Kijk, en ek sien die humor in die situasie raak, en lach daar oor. Nou soos ek maak nie, want ek lach vir elke snaaks ding, wat mense oor die algemeen nie dink snaaks nie, maar sit a biekie lach in jou in, dit verdryf rechtig daar die donkerwolke, geloof vir myn. En dit is soms nodig om uit jou omgeving weg te kom om perspektief te kry. Ja, dit is goed om gereeld een verandering te maak. Een mens kan een of twee keer in die jaar weg van jou huis af gaan, net om sake weer een bykie in een ander perspektief te sien. Een verandering van omgewing stimuleer vir jou denken en kreativiteit. Geselfs maar met iemand wat die eerste keer oorzee was en jy sal achterkom opgewonde so persoon is oor die nieuwe perspektieve wat hy die riep ervaring gekry het. Of wie iemand wat die eerste keer taak in die kreerwultuin was, of taak die mooie ka besoek het, of die prachtige blome op die tuinroute ervaar het. Verandering van omgeving en situasies is deel van die groeiproces van die mens. Net om twee dinge te noem wat een groot indruk op een mens in jong lewe kan hee en wat my gehaap het om my perspektief in die lede te vorm, was natuurlijk my boetiese weermacht daar as infante, infanteriesoldaat en natuurlijk my eie studentenjare en die mens moet ook in elke dag, met daardie situasies, en daard doen en late, a biekie van jou omgeving verander. A eer op die strand na werk, as jy daar naby woon, kan wonder virig. As jy biekie langs die dam gaan loop, as jy nou nie die strand nabij jou het nie, kan ook wonder doen, om wie net jou batterie te herlaai. Gaan stappen enkie ergens in die natuur, of somedan jou woonbeer, tak is a parkie daar naby Gaan stap een bykie daar rond. Kom ons luister nog een stikkie my sik terwyl jy herkou in al die dinge. En op my draait aflik ek vir een jaar met only time geniet om saam met my. met only time en is natuurlijk nog so net onder dertig nete was, wat ek iets om saam jou te keir ek hoor amal kry nog steeds kry daar kopie warm schokolade kry kombersies sê die verwarmer in en as jy elektrisiteit af is gooi die kombersies om jou keir lekker saam onthou jy kan enige plek enig tyd wereldwijd saam toos keir of jy nou op die hoogste bergpiek is as jy nou die Himalaya's daar uitklim, of jy klim die Everest, of jy is daar daar op die Andes is, of daar langs die viswater, of in die gym bezig om oefeningen te doen, of som net in jou sitkamer of studeerkamer. Met Tune in kan jy enige plek enig tyd saamkeer, so ook op ons webwerwe. Ga na www.netradio.sa.co.za of na www.fmstereo.com .co.z en keir saam met ons, jy kan met enige cell enige tablet, nou nie dat pil op die slik as jy hoofdpijn het nie, maar daar die slim phone, rekenaar, skoot rekenaar, saam keir, magie saak waar jy is nie, jy het nie verskoring nie, en soos ek vroeger gesê het, jy kan tot terwyl jy bezig daar op Facebook rond, te keir, saamkeir en saamgesels op die Facebookplaat en ook op Skype kan die saamgesels en onthou, as jy nog oor onderwerp wil gesels, of as jy dag een program wil aanbied op die radiostatie, kontak my geris en natuurlijk het ons al amper 2 miljoen besoekers op ons webwerf, net radio, alleense webwerf, so as jy wil adverteer of as jy een program wil aanbied kontak my geris en ons kan daar oor gesaas en kyk som op die webweb, daar is forumpie onder die hoofie, kontak ons, gaan vir die forumpie in en ons sal terugkom na jou toe met ‘n pakket wat jou sak sal pas vir advertenties, maar natuurlijk is internet, radio die toekomst, dat Noorwee al reeds hylle FM-staties afgeskakel, hylle is net op internet en Denemarken volg binnenkort, Engeland die volgende 2 jaar, en natuurlijk weet ek nie nie wanneer ons in Zuid-Afrika gaan volg nie, maar onthou internet radio is wereldwijd, het blootstelling nie in een klein aardiekie nie, maar het dit nationaal en internationaal. En of jy nou een klein eenmanszaak het, of een groot kooperatieve bezigheid, kontak ons, ons het vir elke een, een pakket wat sy saak sal pas vir advertentie. En dit is somme probleem, ba ba, goed kom om op internet radio te adverteer, onthou, met internet radio het jy die voordeel, dat terwyl die man bezig is om die internet daar te surf, en hy hoor die adverteensie, kan hy somme na jou webblad toe gaan, en daar kan hy gaan rondkijk na jou produkte en jy het een groter kans, dat die man jou product gaan koop. Mense wat op internet rondkijer, het volgens navorsing bewys, dat hulle meer gereed is om dinge te koop as mense wat na FM radio stasies luister. En die daai tydperk met die internet advertering of advertenties, dat daar nie afkoel tydperk is nie terwyl hy rondkijk op jou webblad, kyk as my na al die ander blaie wat jy daai het nie, ander producte, en jy gaan baie makkelijke kooper so kry. Maar kom ons kyk nou ees a bieke verder na my spijskaart wat die slim mense sê, in verband met perspektief, perspektief. <coughs> ja, jammer ek het so krabberig uit my keel, hy so, ek het die pad aan my keel, en met die wat dit, dit so koel cool is vandag, is het asof die pad aan wil weggaan nie. As die mense kyk na bieke raad, wat iemand gegeet, dit is Pitkos sy gedachte vir die week, Dit lees, want ons so kyk na ons probleeme en omstandighede, voel het dikvels dat die mens in een meer vast kyk. Een mens sien nie uitkomst nie, jou visie en jou perspektief is beperk. Die nacht is echter nooit so donker, dat jy nie ewers een ster sien flikker nie. Selfs in die droogste woestijn is daar oase. Ja, soms vir ons bang na leen, sonder hoop, Sonder toekomst en soms voel jy so verlate, soos een klein verlate eilankie in die wei oos jou en jy voel alles is buiten beheer, maar onthou, soos die aarde rooteer om sy as en soos die nacht verander in sonskyn en een nieuwe dag, so kom maar weer hoop en antwoorde in die moeilikste tyd van jou lewe. Behoud die hoop, behoud die geloof en behoud die perspektief, wat ook al gebeur, moet nie, moet verloor nie. Kom ons luister, is weer nog een stikkie muziek en hy het ek vir Karika Kiesenkamp met sy soene van die lewe. Geniet om! Jy... se strand en net alles in 그리스 van die lewe een ontmoeting een glimlach in een traan Ek onthoud onthou, toe en nou sy nou, soene van die lewe en die hoop wat alles storms kom You play blind break you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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer. Jy kom nie. Ons geluister na Karek en Kiesenkamp met haar seisoene. En natuurlijk het ek nog so paar minuute saam met jou en ons kyk in die laaste paar minuute na positiviteit. Wat is positiviteit? Positiviteit is om die goeie dinge raak te sien as mys nou kyk na a klein babietje, of a klein babietje wat nou begin kruip en dan wil opstaan om loop, hy hou nie op die eerste keer as hy geval het en hy hou aan tot hy begin loop. So Thomas Edison 10.000 keer probeer om sy gloeilamp te laat werk en dit het elke keer geval. En as hy reaksie op sy mislikte poging, sê hy gesê I have not failed. I just found 10,000 ways that won't work. Is dit nou nie positief, <laughs> positief nie? Denk nie 10,000 keer wat nie gewaar get nie. Dit is nou wat een mens positief noem. Nie enig twee keer probeer en ophou nie. Thomas Edison het 10,000 keer probeer en dis kom ons vandag lig het. As hy dit nie gedoen het nie het ons nie gloeilampe gehad nie. Een positieve gezindheid beteken nie om vir jouself in een ander lens te laat gloe en die realiteit te ontkend Die lewe gooi ons rond, maak seer en is al nie makkelijk nie. Ons het nie altyd beheer, oor wat met ons gebeur nie, maar ons is altyd in beheer van ons gesintheid, en ons het altyd ekese, gaan ons ongeskik raak, gaan ons ongelukkig wees, of gaan ons vrolik en vriendelik wees. Postuïteit is, Een doelbewuste lewenshouding wat jy aanleer om elke keer dit wat opbouwend is raak te sien. Positiviteit is om nieuwe moendlikhede in enige situasie raak te sien en te ontwikkel. Positiviteit is nie die volgende nie. Dit is nie oor onkenning van die realiteit nie, maar ek kies om nie die negatieve te laat sief weer nie. Positiviteit is nie ongegronde vertrouwe in vermoons wat jy nie het nie maar dis juist om te weet dat jou skipper, jou vermoons en die wat jy wel het sien dit gee levenskwaliteit jy het meer invloed oor die kwaliteit van jou lewe as enigie my as jy positief is. Dageliks neem jy bewustlik en onbewustlik besluit wat jou lewe beinvloed. Met een positieve gesintheid sal jy beter besluit te neem wat jou lewe sal vol met een passie en liefde vir jou lewe en vreugde. Kies om positief te wees. Elke avond to het jou en die lewe sal vol een dag waarin jy soos Kaalfeld wens, dat jy liever nie opgestaan het nie. Jy is moog en geirriteerd, omdat dit voel as hoef jy geen beheer oor jou dag het nie. Maar hoe slechter jou dag voel, hoe minder gaan jy effectief by alles uitkom, omdat jou gedagtes en emoses nie gefokus blij nie. Jy kan nie toelaat, dat een voorval jou hele dag ontvrug, of jy kan nie jou dag in compartemente opdeel, soos wat alles wat gebeur, wat na nou een mislukking voel nie. As jy jou leven in kom, of jou dag in compartement wil opdeel, kan jy in elke compartement iets constructiefs doen, so dat meer in beheer vir jou dag voel. Dis die gedeelte waarin iets negatief gebeur, dat jy dit dan op, op sy eigen kan hanteer, het as die deel van die dag, en nie die hele dag nie. Leef so meer positief, Daar is 5 stappen wat die mens kan volg om meer positief te wees. Onthoud, jy is altyd in beheer. Jy is altyd die ouwe die kiese uitoefen. Die lewe kan jou stikkend maal of hy kan jou blink poleert, maar dit is jou kiese. Kijk die volgende 5 realiteite in die oon, vraag jouself. Hoe gaan ek hierover voel? Hoe gaan ek hierop reageer? En wat er besluit of kiese, gaan ek nou maak. Luister na jouself. Waarin denk jy? Is hierdie denke positief of is hulle negatief? Vervang elke negatieve gedachte met positieve een positieve 1. Identificeer die negatieve gedachte, skryf dit neer aan die kant van die indexkaartje. Bijvoorbeeld, ek verdien niks goed in my leven nie. Dra die indexkaartje om en skryf op die achterkant die positieve weergave neer wat die negatieve gedachte kan vervang. Bijvoorbeeld, ek is een sukses. Ek verdien elke sien wat die skeper oor my pad bring. Doen die oefening vir elke gedachte wat in jou kop maal. Lees elke dag die positieve weergaves van jou gedagtes en besluit om dit te glo. Maak die kiese en doen die besluit. Lees inspirerende leestof. Lees en luister na inspirerende materiaal, omring jouself met positieve mense, lees vir jou kinders, bijvoorbeeld van wonderwerke wat gebeur het, maak tyd vir stil wees. Jy moet een tydkie maak, al doen jy een bykie yoga, of mediteer jy een bykie, sluit jouself in jou kamer toe, bid to die skipper, mediteer een bykie, doen een bykie yoga, en lees en luister wat daar vir jou gesê word. Focus op ander. Die beste manier om een leemte in jou lewe te vul, is om juist dit wat jy wens vir jouself weg te gee. Die een wat ander gelukkig maak, dra by tot sy of haar eigen geluk. Doen iets positief en speciaal vir iemand in jou lewe, dier elke dag een klein verskil in iemand anders lewe te maak. So sal jou eie lewe een positieve inspuiting gee. En versorg jouself, stie die stoon, daar is direkte verband tussen negativiteit en baie gezondheidsprobleme. Daar word gesê, een mens'n gezicht neem die voorkomst aan van die gezindheid van sy seel. Daar is dit waarom ons maas kleintijd gesê het, skoonheid kom van binnen. Of my maat sommer gesê, as die klok slaan, gaan jou gezicht so blij staan, my maat die snaaks te sê goed gaat. En as die kyk, een positieve vrou is mooi, sy straal een en vrede uit, wat geen geramering kan recht kry nie. Een positieve gezindheid poleer jou leven. Dier jou kies kan jou self in omgeving kry wat binnen jy positief kan leef. So jy skep self daar die positieve omgeving. Werkt die relatie? Ehm, <coughs> As kie die leer routine onderzoeken by jou dokter, gynikoloog en tandarts. Stap vir elke dag so 30 minuut lang. Begin jou dag met een stevige, gezonde ontbijt. Drink 2 glase voor eten. Slaap voor 10 in die aand. Dit is nou een goeie energie wat ek nou nie vir myself op my lysiek sal sit nie. Laat doen jou hare een beetje. Leer tevredenheid aan, wees tevrede met daar die gaves wat jy krij, daar die geskink in jou leven wat jy nie met geld kan koop nie, daar die glimlach van jou kind of jou man, of daar die koppie koffie wat jy in die ochtende krij, wat met liefde vir jou gemaakt word en voor jou neergeset word. Leef vir die oomlik, onthou gister is voorbij, en morgen is dat ek nie daar nie, karrie, hoe dat nou nou om in die pad. Vergeet van gister en vergeet van moore, leef vir die oomlik. Vergeet daarvan om jouself met ander te vergelijk en focus elke dag op dit wat jy heet, wat vir die dankbaar is en hoe jy een blessing vir iemand anders kan wees. Daar sal altyd iemand anders wees wat mooier of rijker of maarder is as jy. Neem elke dag kwaliteit besluite. Respecteer anderse reg om met jou te verskil. Soek na iets positief in jou situasie en skryf elke dag 5 goeie dinge in jou leven neer tot jy het eindelijk 50 goeie dinge kan noem en op hierdie noot gaan ek jou groet ek laat hierdie vir jou om te herkou en besoek geris ons webwerwe gaan like ons Facebook blaie gaan volgens op TuneIn en onthou dat spotgooie op die webwerwe As jy program gemis het, kan jy weeg gaan luister en sluit aan by jy Facebook groepe ook. Noeis om al jou vriende en familie om saam te keir en ons Facebook plaai te like en by ons Facebook groepe groepies an te sluit en onthou ons Skype groepie is maar klein, gaan sluit so my daar in, ook an as jy Skype het en geself saam met ons en onthou en ding jy wil adverteer by radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris op die webblad onder die hoofie, kontak ons, daar is een vorm wat jy kan invul en ons sal terugkom na jou toe, met een pakket wat jou sak sal pas. En in die nieuw bescheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my geris, ek kan veel webwerf bou, ek geef jou gratis door my in levenslank, met 2000 MEC kaartedruif spasie, 10 e-post adresse gratis SSL sekuriteitsysteem so jy kan op jou werf een winkelkie opzit en veilige betalings neem. Contact my geris, jy kan vir my e-post sier by kori by unikoppeltekenlab.so.za of kori by netradio.sa.so.za en as jy woordkansvol bemerk, nationaal en internationaal reeds gedrukte boeke of e-boeke ons kan net gratis op ons winkel laai, kontak my geris, my Skype adres, koriepinslabber3, en as jy boeken het wat jy wil geproef lees, wil he, of vertaal wil he, kontak my, selfs al die jy boeken in oor jy format, op een serie bemerk, kontak vir Kathy, sy doen dit, perfect met daar die sachte, seksie stem van haar, stier gerust vir Kathy, e-post by Kathy, by net radio xa.io.z, sy sal vir jou kwotatie gee, en daar die boek van jou op een serie snu, wat jy saam met jou boek kan bemerk, wat baie goed is, indien die daar mense is met sig probleme, wat ook nie die boek kan lees nie, dan kan jy daarna luister, en daar is iemand net dood, nou eenvoudig te leie om te lees, of kan dat nie baie goed lees nie, en dan wil hulle dit in audioformaatie, kontak geres vir Kathy, by Kathy by netradiosa.co.za. .so op hierdie noot groet ek jou, onthou, vir die rest van die aand, is hy heerlijke mysiek, is hy nie levendige programma opbis nie, om severe is dokter Tieny eiers op die lucht, met sy oordienking en om 8 uur vat Jolanda oor, met hy mysiekprogram, skakel geris en en keir saam met ons, en lieflike aand verder, bye bye, dankie vir jou saam keir. ek waardeer jou verskrikkelijk by onthou, mens lief, ek is lief vir jou, en lieflike aand verder, en ek speel vir jou uit, met Janne de Toise, die echo van jou oor, en lekker aand verder, tot ziens. Ek onthou jou aan die echo van jou oewe, as die winterwind in hulle huil. Ek onthou jou aan die echo van jou oewe, as die lente in hulle skuil. As my dag grijs en onweer is, het jou oewe my gegeen. Die rus wat ek soek, ek onthou jou. Echo van jou oë. Hy kom jou wanneer ek hoor van jou oë, as die reënboog se kleure daar in blom. Hy kom jou wanneer ek hoor van jou oë, as die veerlig straal daarin kom. As my dag grys en onwierig is, het jou oë vir hierdie rus op teks ook ek kom hou jou net wanneer ek van jou oë As die lente in hulle skaai, As my dag grijs en onweers, Het jou oor my gegeer, Die rus wat ek soek, Ek onthou jou, Aan die echo van jou oor, Ek hou jou, Aan die echo van jou oor, Onthoo jou Aan die echo Van jou